Розділ 21. Гостинність лорда Азріеля Ліра їхала на молодому сильному ведмеді. Роджер так само. Йорик невтомно мчав попереду, а загін озброєних вагнеметами ведмедів замикав групу. Шлях був довгий і тяжкий. Місцевість гірська. Вершини, гострі хребти, перерізані глибокими долинами, ущелинами, нестерпний холод. Ліра згадала рівний біг гептянських запрягів до Болвангара. Якою легкою і зручною була та подорож. Такого лютого, пронизливого холоду вона ще не знала. Можливо, її ведмідь був не такий прудкий, як Йорик. Можливо, вона була страшенно знесилена. Але цей останній відрізок шляху дався їй неймовірно тяжко. Вона погано уявляла, куди вони прямують і як далеко їм йти. Знала тільки те, що розповів їй старий ведмідь Сорен Ейсарсон, поки заправляли вогнемети. Він брав участь у переговорах із лордом Азріелем щодо умов його ув'язнення і добре все пам'ятав. По-перше, за його словами, ведмедіс Вальбарда ставилися до лорда Азріеля з такою ж повагою, як до політиків, королів чи інших бунтівників, яких заслали на цей похмурий острів. Ці в'язні були важливі, інакше б їх стратили вдома а в майбутньому могли стати і корисними. Одного дня, якби політична ситуація змінилася, вони мали б знову посісти владу в своїх країнах. Отож, це застерігало ведмедів від жорстокого чи непоштивого поводження. Таким чином, умови Перебування лорда Азріеля на Свальбарді були не кращі і не гірші, ніж у сотень інших вигнанців. Але деякі обставини змушували ставитися до нього з особливою прискіпливістю. Усе пов'язане з пилом було сповнене пеленою таємниці і духовної загрози. Люди, які заслали його сюди, відчували просто таки панічний страх. До того ж були особисті домовленості між місіс Колтер і Йофором Ракнісоном. Крім того, ведмедям ще ніколи не доводилося мати справу з такою гордовитою і владною людиною, як лорд Азріель. Він домінував навіть над Йофором. Сперечався з ним пристрасно, красномовно і таки переконав короля ведмедів, що має сам вибрати собі місце мешкання. Перше, яке йому запропонували, було розташоване занадто низько. Так він сказав, йому треба високий майданчик понад димом і шумом вогняних шахт і кузень. Він накреслив план свого майбутнього житла і пояснив, де воно має стояти. Він підкуповував золотом, він лестив Йофорові Ракнісону, погрожував йому, і ошелешені ведмеді взялися до праці. Незабаром на північному мисі острова постав будинок. Просторий і міцний, з великими вікнами, зі справжнього скла – з кількома камінами в них горіло вугілля, яке добували в шахтах і привозили ті ж такі ведмеді. Там він і жив. В'язень, який поводився, мов, король. І став облаштовувати лабораторію. З неймовірною наполегливістю він виписував книжки, прилади, хімічні речовини та обладнання – і в той чи інший спосіб усі ці речі таки надходили до нього, чи відкритим шляхом, чи контрабандою, чи завдяки його гостям, адже він наполіг на тому, щоб його провідували. Суходолом, морем і повітрям стікалися до нього матеріали, і за шість місяців ув'язнення він зібрав усе, що хотів. Ось так він працював, думав, планував і підраховував, чекаючи на той ключовий компонент, який був йому конче потрібний, аби завершити завдання, що так лякало комітет офірних волонтерів. Цей компонент наближався до нього з кожною хвилиною. Ліра вперше побачила в'язницю свого батька, коли Йорик зупинився біля підніжжя гірського хребта, щоб діти могли пройтися і розім'ятися. Вони сильно змерзли від довгої їзди. «Поглянь у гору», – сказав Йорик. Просто перед нею виднівся широкий схил – Завалений камінням і кригою, дбайливо розчищена стежка вела на стрімчасту скелю, різко окреслену на тлі неба. Аврори не було, сяяли яскраві зорі. Чорна скеля, а на самій верхівці просторий будинок, із якого щедро й на всебіч лилося світло, нетьмяне, уривчасте блимання лойових свічок. Не різка сліпучість анбаричних прожекторів, а тепле, вершкове світло лігроїнових ламп. Вікна, з яких лилося це світло, так само нагадували про могутність лорда Азріеля. Скло було дуже дороге, і величезні шибки. Марнування тепла в цих суворих широтах неспростовно свідчили про багатство та впливовість господаря і вражали значно більше, ніж вульгарна розкіш Йофора Ракнісона. Вони востаннє осідлали своїх ведмедів, і Йорик повів усіх до будинку. Подвір'я, оточене низьким муром, було геть засипане снігом. Йорик штовхнув ворота. Десь у домі... Пролунав дзвінок. Ліра злізла на землю. Вона ледве трималась на ногах. Допомогла спуститися Роджеру і, підтримуючи одне одного, діти побрели до дверей глибоким снігом. «О, як, мабуть, тепло в цьому будинку! О, блаженний відпочинок!» Дівчинка потягнулась до дзвінка, але не встигла подзвонити, як двері відчинилися. Невеличкі напівтемні сіни для збереження тепла, а під лампою постать, яку вона зразу впізнала. Це був Торольд, служник лорда Азріеля, а поруч його деймон Гончак на ім'я Анфанг. Ліра втомлено зняла відлогу. «Хто?» – почав Торольд і враз затнувся. «Ліра? Маленька Ліра?» «Невже я сплю?» Він відчинив внутрішні двері. Вітальня й камін, в якому весело палахкотів вогонь, тепле лігроїнове світло, що розливалось на килими, на шкіряні фотелі, на поліровані меблі. Ліра не бачила цього всього з часів Джордан-коледжу, і їй перехопило дихання. Згарчала біла пантера. Лірин батько стояв у вітальні. Його владне чорнооке обличчя спершу радісне і сповнене чекання ураз поблідло. Очі зробилися великими від жаху. Він упізнав свою доньку. Ні! Ні! Відхитнувся назад і схопився за полицю над каміном. Ліра не рухалась. Геть, крикнув лорд Азріель, забирайся геть звідси, я не посилав по тебе. Ліра не могла говорити. Вона відкривала рота двічі, тричі і нарешті пробелькотіла. Ні, ні, я прийшла, бо він був як прибитий. Він мотав головою, здіймав руки, проганяючи її. Вона не йняла цьому віри. Вступила крок, аби його заспокоїти, і стривожений Роджер вийшов за її спини. Деймони дітей пташками запурхали в теплій кімнаті. Лорд Азріель потер долонею лоба, трохи прийшов до тями. Глянув на дітей, і рум'янець став повертатись до його обличчя. «Ліро», – сказав він, – «Ліро, це ти?» «Так, дядьку Азріелю», – відповіла вона, зміркувавши, що зараз не час згадувати про їхні справжні стосунки. «Я приїхала передати вам алетіометр від магістра Джордана». «Так». Звісно, мовив він. А хто цей хлопчик? Це Роджер Парслоу, кухарчук із Джордан Коледжу. Але як ти сюди дісталась? Я саме хотіла сказати, що нас привіз сюди Йорик Бернісон. Він залишився на дворі. Він охороняв мене від самого тролезунда. І ми обманули Йофура. Хто такий Йорик Бернісон? Броньований ведмідь. Він привіз нас сюди. Торольде, гукнув лорд Азріель. «Приготуй для дітей теплу ванну і щось поїсти, потім хай посплять. Їхній одяг брудний, знайди, у що їм перебратись. Зроби це, поки я поговорю з ведмедем». Ліра відчула, що пливе. Може це тепло так діяло, а може розуміння, що все нарешті скінчилось. Слуга вклонився і вийшов. Лорд Азріель прийшов у сіни і зачинив за собою двері. А вона майже впала в найближче крісло. Здається, минула тільки мить, і до неї звернувся Торольд. «Ходіть за мною, міс», – сказав він. І вона на силу підвелася з крісла і попленталась разом із Роджером – до теплої ванної кімнати, де на гарячих поручнях висіли м'які рушники і в світлі лігроїнової лампи парувала повна ванна води. «Ти перший! – сказала Ліра Роджеру. – Я посиджу за дверима, і ми поговоримо. Роджер, тремтячи і важко дихаючи, поліз купатися». Вони часто купалися голяка, пустуючи з іншими дітьми в Айсесі або Червелі, але це було інше. «Я боюсь твого дядька», – сказав Роджер у відчинені двері, – «тобто батька. Ліпше називати його дядьком. Я його теж іноді боюся». Коли ми зайшли в кімнату, він спершу мене не побачив, тільки тебе. Він був нажаханий, а як помітив мене, то одразу заспокоївся. Він був приголомшений, зауважила Ліра. Це й не дивно, він не чекав мене. Востаннє ми бачилися ще тоді у відпочивальні. Для нього це був шок. Ні, заперечив Роджер, було... «Ще щось!» Він зиркнув на мене, як вовк на ягня. «Не вигадуй!» «Я не вигадую!» «Я боюся його більше, ніж місіс Колтер!» «Правда!» Він хлюпнув на себе води. Ліра дістала алетіометр. «Хочеш, я запитаю в алетіометра?» М «Мабуть, ні. Деяких речей не хочеться знати. Відтоді, як ковтачі прийшли в Оксфорд, було тільки погане. Нічого доброго аж до цього моменту. Розумієш, ця тепла ванна, цей м'який чистий рушник, усе це з'явилося лише 5 хвилин тому. А після ванни мені б, Поїсти чогось смачненького, але більше ні про що не хочеться думати. Потім я був би не проти поспати в теплому ліжку. А що буде далі, Ліро, цього я не знаю. Ми стільки страхіть з тобою побачили, і будуть ще, можливо, страшніші, тож мені не хочеться знати майбутнього». Ліпше триматися теперішнього. Так, Ліра втомлено погодилась, я відчуваю те саме. Хоч вона й тримала в руках Алетіометр, але геть про нього забула, так і не глянула на гойдання головної стрілки, Пантелеймон мовчки дивився на це. Вони обоє покупалися, поїли хліба й сиру, випили вина. А тоді Торольд сказав, хлопчик, хай іде спати, я проведу його, а вас, міс Ліро, його світлість чекає в бібліотеці. Ліра знайшла лорда Азріеля в світлиці з широкими вікнами на замерзле море. В каміні горів вогонь. Прикручена лігроїнова лампа ледве світила, тож можна було переплутати тіні тих, хто перебував у кімнаті, із похмурою зоряною панорамою за вікном. Лорд Азріель, відкинувшись у великому кріслі біля каміна, вказав на крісло навпроти. Твій друг Йорек Бернісон відпочиває на дворі. Він надає перевагу холоду. Він розповів вам про двобій із Йофором Ракнісоном. Дуже стисло. Та я зрозумів, що він тепер король Свальбарда. Це правда? Звісно, правда. Йорик ніколи не бреше. Він вважає себе твоїм охоронцем. Ні, Джон Фа наказав йому піклуватися про мене, і він це робить. Він виконує накази Джона Фа. А Джон Фа тут до чого? Я розкажу вам, якщо і ви мені дещо розкажете. Ви мій батько, так? Так. І що? То ви могли б розповісти мені про це раніше? От що? Не можна приховувати таких речей, бо коли про таке дізнаєшся, то почуваєшся ошуканим. І це жорстоко. Що сталося б, якби я знала? Ви могли б сказати про це кілька років тому? Ви могли б розповісти мені та попросити тримати в таємниці, і я б нікому не сказала – Хоч якою малою була, я б нікому цього секрету не видала, якби ви тільки мене попросили. Я пишалася б цією таємницею і нікому б не розкрила її, але ви цього не зробили. Іншим людям сказали, а, а мені – ні. Хто розповів тобі? Джон Фа. А про матір так само. Ну, то що мені тепер розказувати? Я не бажаю, щоб мене допитувало і звинувачувало зухвали дівчисько. Розкажи про свою подорож на свальбард. Я привезла вам цей бісів алетіометр. вибухнула Ліра. Вона готова була розривітись. Я берегла його всю дорогу, ховала його й тремтіла над ним, мов над якимось скарбом. Я навчилася ним користуватись і носилася з ним весь час всю цю кляту мандрівку, хоча могла просто кинути його і не наражатися на небезпеку. А ви навіть не подякували мені і знаку, не показали, що раді мене бачити. Я навіть не знаю, навіщо я це робила». Та я берегла його, берегла у смердючому палаці Йофура Ракнісона з усіма цими ведмедями довкола. Я все одно йшла далі, покладаючись тільки на себе і ошукала Йофура, щоб він бився з Йориком, і прийшла сюди до вас. А ви, а, а ви побачили мене і ледь не впали, так наче я була страховиськом. Ви безсердечний, лорде Азріелю, ви не мій, Батько, мій батько, не поводився б зі мною так. Батьки люблять своїх дітей, хіба ні? Ви не любите мене, а я не люблю вас. І це правда. Я... «Люблю Фардера Корома, я люблю Йорика Бирнісона, я люблю броньованого ведмедя більше, ніж свого батька, і присягаюсь, Йорик любить мене більше, ніж ви!» «Хм, ти сама сказала, що він лише виконує наказ Джона Фага. Якщо тебе тягне на сантименти, я не хочу марнувати час на такі розмови». Забирайте свій чортів алетіометр, а я піду з Йориком. Куди? Назад, до палацу. Він битиметься з місіс Колтер і комітетом офірних волонтерів. Якщо він загине, то я загину разом з ним. Мені байдуже. Якщо переможе, ми дамо звістку Ліс Корзбі, і я полечу на його кулі і... «Який ще Ліс Корсбі?» Аеронавт! Він привіз нас сюди, але сталася аварія. Ось вам ваш алетіометр. З ним усе гаразд!» Лорд Азріель не рухався, і вона поклала прилад на мідне бильце каміна. «А ще, гадаю, варто сказати, що місіс Колтер летить на Свальбарт і щойно дізнається про Йофора Ракнісона, прилетить сюди». У неї дирижабль і багато солдатів. За наказом магістеріуму вони мають нас усіх знищити». «Не знищать, не дістануть». Він був такий лінивий і спокійний, що її лють трохи пригасла. «Ви не можете цього знати», – невпевнено сказала вона. «Можу». «То у вас є ще один алеціометр?» «Мені не треба для цього елетіометра, але я хочу почути про твою подорож, Ліро, від самого початку. Розкажи мені все!» Тож вона розповіла. Почала з відпочивальні, згадала, як ковтачі викрили Роджера, розказала про гостювання в місіс Колтер і про все, що їй довелося пережити. Це була довга історія. І на завершення вона сказала, «Є одна річ, яку я хотіла б знати, і, гадаю, маю на це право, так само, як право знати, хто мій батько. І раз ви не сказали мені другого, то маєте сказати хоч перше. Отже, що таке пил, Чому його так бояться?» Лорд Азріель кинув на неї погляд, ніби хотів збагнути, чи зрозуміє вона його слова. «Він ніколи не ставився до мене серйозно», – подумала вона, – «весь час, наче бавився зі мною. Та цього разу, схоже, має бути серйозна розмова». «Пил – це те, на чому працює алетіометр», – сказав лорд Азріель. Ха, я так і думала, але ж це не все. Як його відкрили? Певною мірою церква завжди знала про нього. Століттями у проповідях розповідали про пил, що правда, його тоді називали інакше. Проте кілька років тому один московит на ім'я Борис Михайлович Русаков відкрив новий тип елементарних частинок. Ти ж чула про електрони, фотони, нейтрони тощо? Їх називають елементарними частинками, бо вони неподільні, їх неможливо розділити на менші. Так от, ці нові частинки були так само неподільні, але виявилося, що дослідити їх дуже важко. Вони ні з чим не вступали в реакцію. Русаков ніяк не міг збагнути, чому ці нові частинки збираються біля людей, так наче ми їх чимось притягуємо, особливо дорослі. Діти притягують так само, але значно менше. Принаймні доти, доки їхні деймони не набувають сталої подоби. Після досягнення статевої зрілості, вони притягують до себе пил набагато сильніше, і він осідає на них так само, як на дорослих. Всі відкриття такого типу базуються на церковних доктринах, і про них треба доповідати магістеріуму. А це відкриття здалося таким дивним і несподіваним, що інспектор із Консесторського суду благочестя за підозрив Бориса Русакова в таємних зносинах із дияволом. Він провів ритуал вигнання нечистої сили, допитав Русакова за всіма правилами інквізиції, та, зрештою, їм таке довелося визнати той факт, що дослідник не обманював і не зраджував. Пил існував насправді. Таким чином, перед ними постало питання. «Що це таке?» І згідно з церковними канонами була тільки одна відповідь. Магістеріум вирішив, що пил – це фізичний прояв первородного гріха. «Ти знаєш, що таке первородний гріх?» Ліра закусила губу. «Це було схоже на повернення у Джордан. Тебе запитують про те, що ти не довчила». – Так, здається, – промимрила вона. – Ні, ти не знаєш. Підійди до полиці біля столу і принеси мені Біблію. Ліра подала батькові велику чорну книгу. – Пам'ятаєш історію про Адама і Єву? – Звісно, – відповіла дівчинка, – їм було заборонено їсти яблуко, а змій спокусив її, і вона з'їла. А що сталося потім? Ну, їх вигнали. Бог вигнав їх із раю. Бог наказав їм не їсти плоду, бо вони помруть. Пам'ятаєш, вони були голі в Едемському саду, були як діти, їхні деймони могли прибрати будь-яку подобу. Але сталося ось що. Він розгорнув третій розділ «Буття» і прочитав. Жінка відповіла змієві, «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам, не їжте його, ані не торкайтесь, а то помрете». І сказав змій до жінки, «Ні, напевно, не помрете». «Бо знає Бог, що коли скуштуєте Його, то відкриються у вас очі, і ваші деймони приберуть правдивих подоб, і ви станете як Бог, що знає добро і зло». Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало тим, що деймони приберуть своїх правдивих подоб, і взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, що був із нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і побачили вони справжні подоби своїх деймонів, і розмовляли з ними. Та коли чоловік і жінка побачили справжні подоби своїх деймонів, вони збагнули, що великі зміни відбулися з ними. Бо доти вони були одним цілим з усіма істотами на землі і в повітрі, і різниці між ними не було. А тепер вони побачили різницю і пізнали добро і зло, і були посоромлені, тем той й посшивали смоківне листя і поробили собі пояси, щоб прикрити свою наготу. Лорд Азріель згорнув книгу. «Ось так гріх прийшов у світ», – сказав він. «Гріх, сором і смерть. Він прийшов тоді, коли їхні деймони набули сталого вигляду». Але… Ліра намагалась підшукати потрібні слова. Але це все неправда. Так, не така правда, як у хімії чи механіці. Не такого типу правда. Насправді, ніяких Адама і Єви не було. Кесінгтонський науковець розповів мені, що все це... Ну, як казка або що. Кесінгтонська школа – традиційна школа вільнодумства. Її створено, щоб перевіряти на міцність віру науковців. Цілком природно, що він так сказав. Але треба думати про Адама і Єву як про уявне число. Як про квадратний корінь із мінус одного, ти не побачиш реальних доказів існування цього числа, та якщо підставиш його в свою формулу, то зможеш вирахувати загальну суму, до якої інакше не доступитися. Хай там як саме цього церква вчить протягом кількох тисяч років. І ось Русаков відкрив пил, і це стало фізичним підтвердженням. Коли невинність перетворюється на досвідченість, дещо таки відбувається. Між іншим, Біблія підказала й назву – пил. Спочатку його називали частинками Русакова, а потім хтось указав на дивний вірш, яким закінчувався третій розділ «Буття», коли Бог – Проклинає Адама за те, що той скуштував плід. Він знову розгорнув Біблію і показав Лірі абзац. Вона прочитала. «В потіль лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є пил і вернешся в пил». Церковні вчені завжди сперечалися, як правильно тлумачити цей вірш, мовив лорд Азріель. Дехто каже, що слова «бо ти є пил і вернешся в пил» треба розуміти як «бо ти є пил і пожива для пилу». Інші стверджують, що в цій фразі обіграні слова «земля» і «пил». І що Бог насправді погоджується з тим, що його сутність частково є грішною. Ніяк не можуть дійти згоди. Ніяк, бо початковий текст спотворено. Але слово дуже підходило, тож частинки стали називати пилом. «А ковтачі?» – спитала Ліра. Комітет офірних волонтерів. Цю зграю зібрала твоя мати. Це було розумно з її боку. Утворити собі майданчик для впливу. Але вона розумна жінка, якщо ти помітила. Магістеріум заохочує існування багатьох організацій. Їх можна використовувати одну проти одної. І якщо якась буде успішною – то магістеріум залюбки визнає, що він її підтримував, а якщо якась зазнає поразки, то можна від неї відхреститись, заявити, що ця установа не має з магістеріумом нічого спільного. Розумієш, твоя мати завжди прагнула влади. Спочатку намагалася здобути її Звичайним шляхом через одруження, але з цим нічого не вийшло, я гадаю, ти чула про це, тож вона звернулася до церкви. Певна річ, вона не могла піти тим самим шляхом, що й чоловіки, духовний сан і таке інше. Це мало бути щось не церковне. Їй довелося створити свою систему, свої канали впливу і працювати через них. Вивчення пилу – чудовий хід. Усі були налякані, ніхто не знав, що робити, і коли вона запропонувала провести дослідження, магістеріум сприйняв це з величезним ентузіазмом і підтримав її грошима та іншими ресурсами. Але вони відрізали! Ліра не могла вимовити – Слова застрягли в горлі. «Ви знаєте, що вони робили? Як церква могла таке дозволити?» «Ну, були прецеденти, тобто випадки, які траплялися раніше. Ти знаєш, що означає слово «кастрація» – видалення статевих органів у хлопчика?» щоб він не перетворився на чоловіка. У кастрата високий голос, зберігається все життя. Ось чому церква це дозволяла. Так розвивалася церковна музика. Деякі кастрати ставали видатними співаками, чудовими артистами. Більшість – гладкими неповноцінними каліками. Дехто не витримував цієї операції і помирав. Тож церква не була проти маленького розрізання. Розумієш, прецедент уже був. І це розрізання... Мало відбуватися в набагато кращих санітарно-гігієнічних умовах, ніж раніше, коли все робилося старими методами, без анестезії, без стерильних бинтів і нормального медичного догляду. Усе мало бути набагато гуманніше. «Але не було! – палко вигукнула Ліра. – Не було!» «Ні, звісно, не було!» Ось чому їм довелося ховати все на далекій півночі і тримати в суворій таємниці. І чому церква раділа, що хтось інший братиме на себе відповідальність, як, наприклад, твоя мати? Хіба можуть бути сумніви в діях такої чарівної, такої товариської, такої привабливої і розумної леді? І завдяки тому, що ця кампанія була таємна і неофіційна, магістеріум в разі чого міг завжди від неї відмовитись. Але в кого виникла ідея робити цю операцію? Це була її ідея. Вона дійшла думки, що в юності з людиною відбуваються дві речі, які можуть бути пов'язані. Усталення форми Деймона і накопичення пилу в організмі. Може, якщо відокремити Деймона від тіла, то ми не будемо більше поживою для пилу, для первородного гріха. Питання було в тому, чи можливо від'єднати Деймона від тіла, не вбивши при цьому людину. Але вона багато мандрувала і багато бачила. Вона подорожувала Африкою, наприклад. В Африці є такі раби, яких називають зомбі. В них немає своєї волі, вони працюють день і ніч, не скаржаться, не втікають. На вигляд вони як трупи. Це люди без деймонів. А ж, так вона дізналася, що їх можна Відокремлювати. А ще Тоні Коста розповідав мені про страшних привидів, які блукають у північних лісах. Мабуть, це те ж саме. Мабуть, хай там як комітет офірних волонтерів постав з цієї ідеї і з неспростовної думки про первородний гріх. Деймон лорда Азріеля засмикав вухами, і той поклав руку на прекрасну голову пантери. Коли відтинають деймонів, відбувається ще дещо, вів далі лорд Азріель. Щоправда, вони на це не звернули уваги. Енергія що сполучає тіло людини і тіло Деймона, є неймовірно потужною. Коли відбувається розрізання, ця енергія розсіюється в одну мить. Цього не помітили, сприйняли це за шок чи біль, чи наслідок насильства, і навчилися на це не зважати. Таким чином вони втрачали цю енергію, і їм навіть... На думку, не спало її використати. Ліра не могла всидіти на місці. Підвелася, підійшла до вікна і глянула невидющими очима в похмуру темінь за шибкою. Це було надто жорстоко. Вивчати походження первородного гріха – важлива справа. Але це не мало ніякого значення. Те, що вони зробили з Тоні Макаріусом – та іншими дітьми було надто жорстоко ніщо не могло їх виправдати а що робите ви спитала вона невже також розрізання я зацікавлений в чомусь геть іншому не думаю, що комітет досягнув успіхів на цьому шляху. Я хочу дістатися самих джерел пилу. Самих джерел? Де ж вони, ці джерела? В іншому всесвіті, який ми бачимо завдяки Аврорі. Ліра обернулась від вікна. Її батько лежав, відкинувшись у кріслі, лінивий і могутній. Очі горіли таким самим шаленним вогнем, як і в його Деймона. Вона не любила його, вона не довіряла йому, але не могла не захоплюватися тією непомірною розкішу, якою він оточив себе в цьому пустельному місці, не могла не захоплюватися силою його Амбіцій. А що це за Всесвіт? Один із нещасленних більйонів паралельних світів. Відьмам було відомо про них століттями. Однак перші теологи, які довели їхнє існування математичним шляхом, були відлучені від церкви років 50 тому. Хай там як... Але це правда, неможливо цього заперечити. Проте нікому й на думку не спадало перейти з одного всесвіту в інший. Це